Почать вони обидва, тільки вихор біля вух, втікає гостроверха та тарва, шабля свиснула по повітрі чах-чах, летять погані голови з пліч, а коні рвуть копитиме землю, патять то патять то потять. Кинувся, схопився на ноги. Що це? Чотири вершники з брунатно-сірими обличчями. Косовок люті стоять над ним, щось викрикують незрозумілою мовою. Пустився втікати, а це ж татари. Один вершник зіскочив з коня, схопив його під пахву і посадив у сідло поперед себе. Андрійко запручався, заврещав, тоді йому заткали шматою рот і поскакали по безлюдню. Потім було багато людей, які ридали, голосили, Андрійку шукав очима хоча б одного знайомого обличчя, але не знайшов нікого. Яка жінка сказала йому, що до його хутора татари надійшли, бо звідкись наче б женеться козацька. Ще жевріла надія, що нас доженуть козаки, та згасала вона з кожним. Брели люди, зв'язані. По кілька десят воловодами, витоптували в степу чорний шлях, і лише гайвороння летіло слід. Татарин віз Андрійка в своєму сідлі, шмагав нагайкою ясирних, а до нього не торкнувся й пальцем. Годував та все мовляв Якше джигіт бійок бакшиш, хороший юнак великий бакшиш. Страшніше було на привалах. Дикі ногаї розв'язували дівчат, жінок, і прилюдно гвалтували. Немічники хворих убивали. Жах добирався до серця хлопця. Благально дивився в очі татарнові, і той чомусь приязно всміхався до нього. Чому до... Чому косохи ні разу не вдарив мене на Тому що я покірно дивлюся в очі, Своєму панові. Он лежить чоловік із розрубаною головою. Він кидався до нагайця, коли той забирав у нього дочку для соромної втіхи, і тепер мертвий. Не допоміг нічого, а життя втратив, був би сумирний. Б'ється дівчина в риданні, подвійне зараз горе в неї. Без честя. тож єдиний вихід для невільника покора. Смішним здалося зараз оте видіння в небі. Він із батьком женеться за татарвою на коні. Дорний. Ніхто таку силу не поборе. Немає козацьких погонь. Це вигадка нещасних і потіхи. Нема ніде того трясила, що трусить кримською землею. То мамина казка. Є тільки татари, які панують над усім світом і роблять те, що їм забагнеть. Треба з цим змиритись, що смерть. Скільки днів минуло, годі злічити. Зупинилася валка перед п'ятигранною вежею, Що височила над гнилою водою сиваша. Перекоп, сказали бранці. Кінець вільних степів, ворота до вічної неволі, Буйні шовкові трави змінилися сухою колючкою Важкі чорні дрохви збилися понад берегом, наче отари баранів у полудневу спеку. На каменях, схожі на розбійників, чатували яструби і ширяли під небом чорні орли. Чужинецька чужина. І вже не в вандрійка, ні крихте вірив те, що десь тут батько, сміливий і хоробрий, воює з ворогами, це теж мамина вигадка. Ніхто ніколи не займав цих мурів, ані високого валу, що загордив перешийок від голубої гладіні моря до боліт, звідки тягне терпким запахом солі і гнилою риму. Вежа вперлася задньою сіною у вал і двома зачиненими брамами та жерлами гармат зупинила татарів і бранців. Велика голова сови, висічена в камені між брамами, загадково дивилася на людей, що втомлені падали з ніг, і говорила до них розумними очима. Така. Андрійко вдивився в очі нічної птахи. Їй дано бачити світ тоді, коли його не бачать люди. Тому знає вона більше. Люди за щось борються, страждають, гинуть. А птаха знає, що все те даремно, люди на щось надіються, а птаха знає, нема на що. І тому промовляє мовчки досвідченими, заспокойтеся і покоріться, така ваша доля. Хлопець відчув, як назавжди розвіялися його надії на порятунок, бо немає в людей власної волі для здійснення. Є воля долі. І опиратись їй безглуздо, вона байдужа до людських прагнень, якось байдужі ці великі пташині очі до горя бранців, із яких знущається здечавіла татарва. Татарин садив Андрія з коня, поплескав його по плечу і спитав, ламаючи українські слова, як назвав тобі мама Чорбаджелім і нині Пам'ятає те дивне ім'я, що було колись його власним. Андрій, Алім будеш. Чула, алім. Косок, наказав не казав йому скупатися в морі, сам виправ своєму бранцеві сорочку, і ще не встигла вона висохнуть, як старший валки загорланив на ясирних, щоб піднімали. Засвистіли на нагайки, почалося паювання. З брами, біля якої стояли на варті зовсім неподібні довилицюватих ординців молоді воїни, вийшов огрядний чоловік у чалмі із команди. До нього дрібно підбіг Андрійків-хазяїн, поклонився і показав рукою на своїх бранців. Чоловік у чалмі не звернув на нього уваги, підійшов до крайньої ясирної групи, потім до другої, третьої розводячи окремо чоловіків і жінок. Лемент, Голосіння, вдарились об мури фортеці, та не зморгнула оком камінна сова, і байдуже дивилися вартові яничари на розподіл яси. З кожної групи турецький мубашир відраховував, що п'ятого, чоловіка і жінку, вибираючи найсильніших Найвродливіших І відводив убік. А коли дійшло до Андрійка Татарин розвів руками І сказав Великий бакшиш для султана Ефенді Мубашир загалив Хлопцеві живіт, Потім спину Розтулив йому рота І поводив пальцем по зубах А Татарин усе примовляв І улесливо усміхався Довго морщився Ефенді Заперечливо хитав головою. Врешті забрав Андрійка і підійшов до іншого. Відбір даниний для султана тягнувся до передвечір'я. Андрійка опинився